Pista 13 Istoria culturii și civilizației Patru roman de Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 141 Autoritatea și prestigiul regelui normand sau viking erau garantate de bogățiile sale personale, Regele avea mari proprietăți funciare, lui îi revenea o parte din bunurile confiscate de la cei condamnați, iar negustorii îi plăteau taxe pentru protecția pe care le-o asigura. Despre un rege danez știm că poseda chiar nave comerciale proprii. O sursă importantă de venituri o constituia și dreptul regelui de a bate monedă și a-i controla circulația. Iar după data creștinării normanților, puterea regelui era susținută și de biserică, prin oamenii săi învățați foarte pricepuți și în treburile administrative, precum și în cele diplomatice. Considerată sub aspectele ei esențiale, societatea Vikingilor remarcă jumare punct Linței prezenta multe asemănări cu societatea acelui timp din Occident, cu deosebirea că prima era mai fermitată, mai puțin centralizată, dispunând de mai multe posibilități de păstrare a independenței lăsate tărănimii libere, cât și afirmării individuale a unui viking. Figură pagina 130 reprezintă figuri de germani reproduse după columna lui Marc Aureliu din Roma. Încheiat figură. Figură pagina 132. Reprezintă femei germane într-un car tras de boi. Imagine de pe columna lui Marc Aureliu, Roma. Încheiat figură. Figură pagina 133. Reprezintă ghilimele corona de fier, închid ghilimele, în paranteză, astfel numită după Cercul Interior de Fier, închid paranteza, cu care erau în regii din Evul Mediu și mai târziu regii Italiei. Aur și pietre prețioase, secolul nouă, tezaurul Domnului din Monza se scrie în Z A, în paranteză, râie Milano, închid paranteza, încheiat figură. Figură pagina 134. Reprezintă sigiliile lui Ludovic cel Blând, în paranteză 814-840, închip paranteza, al lui Lothar, se scrie lui OTHAR, în paranteză 814-855, închid paranteza, și al lui Carol cel Simplu, în paranteză 898-923, închid paranteza. Arhivele Naționale Paris Încheiat figură Figură pagina 136 Reprezintă o poză în coronarea unui principe franc, miniatură dintr-un manuscris din secolul IX, Biblioteca Națională Paris. Încheiat figură. Figură pagina 138, reprezintă sigilul lui Pepin și al lui Carol cel Mare. Încheiat figură. Figură pagina 139, reprezintă o poză, coroana votivă a regelui Vizigot, Recesvint. În paranteză, 653-672. Închid paranteza. Aur și pietre prețioase, secolul 7. Muzee de clănii, se scrie călău 1Y, Paris. Încheiat figura. Dreptul și justiția. La vechii germani, scrie cezar, Gilimele, în timp de pace nu exista un magistrat comun, ci șefii regiunilor și ai cantoanelor împart dreptatea printre ei ai lor și potolesc neînțelegerile. Închid ghilimele, vezi notă 1. Citesc notă 1. Iar ghilimele furturile comise în afara graniților unui trib nu atrag după ele dezonoarea. Ba ceva mai mult, germanii pretind că aceste furturi sunt un fel de exercițiu pentru tineret și se practică pentru a înlătura trândăvia. Închid ghilimele în paranteză omicp.cit.6roman23 Închid paranteza încheiat notă 1 Nu știm însă dacă părțile în cauză puteau fi constrânse să se prezinte în fața acestor șefi și să accepte hotărârile lor în această privință Ghilimele se pare că nu existau alte mijloace în afară de presiunea opiniei publice Închid ghilimele în paranteză emare punct, amare punct thompson Închid paranteza dar, un secol și jumătate mai târziu s-a constituit o instanță judiciară. Adunarea populară a războinicilor alegea un număr de judecători care, însoțiți fiecare de 100 de membri ai tribului, străbăteau satele, judecau cauzele private și îl obligau pe vinovat să plătească o despăgubire în cai sau în capete de vite după gravitatea culpei. Despăgubirea al cărei quantum era stabilit fie de cutumă, fie de judecător era plătită celui care câștigase cauza sau în caz de omucidere familiei victimei. O parte însă revenea cu titlul de amendă, în paranteză Vergeld, se scrie W-R-G-L-D, închid paranteza, regelui sau comunității. Vezi notă 1. Citesc notă 1, ghilimele, cu un număr hotărât de boi și de oi, se răscumpără chiar și uciderea de om și despăgubirea oia toată casa, în paranteză, ginta sau tribul, numic punct, numic punct, o mare punct, de mare punct, închid paranteza, ceea ce este spre folosul obștesc, închid ghilimele, în paranteză, tacitus, omic -mic punct, cit punct, 21, 1, v-mic punct, de asemenea, 12 roman, 2, liniuță 3, închid paranteza, încheiat, notă 1. Cel care nu se prezenta la judecată sau cel care nu plătea despăgubirea și amenda era proscris și putea fi ucis de oricine. Adunarea generală, în plen, se ocupa numai de crimele sau de delictele grave, pronunțând sentința de pedeapsă capitală. Ghilimele, pe trădători și pe fugarii de oaste îi spunzură de copaci, pe mișei, pe fricoși și pe sodomiți îi înneacă în nămolul bolților, zvârlind peste ei o leasă de nuiele, închid ghilimele, relatează Tacitus. Pedepsirea unui ucigaș, în schimb, nu era de competența statului. Dacă acuzatul se declara nevinovat, trebuia să se disculpe în fața a 12 jurați, membrii ai care se pronunțau asupra conduitei lui din trecut, de când îl cunoșteau. Jurământul avea o mare importanță probatorie. În ultima instanță, acuzatul putea apela la judecata zeilor, la ordalii sau la duelul judiciar. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Proba judiciară proprie vechilor germani interzisă de biserica creștină abia în 1215. Ludovic cel Sfânt a abolit ordaliile în 1238, iar în 1258 și duelul judiciar care a continuat totuși să fie practicat (în paranteză, deși din ce în ce mai rar) închid paranteza până în secolul 16. Încheiat notă 2. În ce privește dreptul succesoral, în primele timpuri moștenirea revenea fiului mai mare, apoi, după constituirea comunităților familiale, autonome, moștenirea se împărțea între fii în mod egal. În paranteză, femeile n-aveau drept de moștenire. Închid paranteza. Se pare însă că diviziunea moștenirii privea numai bunurile mobile, inclusiv armele defunctului. Proprietatea agricolă rămânea integral fiului mai mare. Testament nu exista, la triburile germanice a fost introdus abia în secolele 4-5 sub influența dreptului roman. În privința structurii juridice a altor regate sau triburi germanice, informațiile sunt mai bogate și mai precise în cazul popoarelor care și-au consemnat în scris legile, ceea ce n-a fost de pildă cazul vandalilor. La vandal, pronunțarea unei sentințe într-un delict politic era rezervată regelui, în calitatea sa de reprezentant al adunării poporului. Pentru supuși vandalilor de origine romană, procedura judecătorească a rămas cea romană. Cauzele mai neansemnate erau judecate, în numele regelui Vandal, de magistrații orașelor, cele mai importante de guvernatorii provinciilor. În paranteză, judices provinciarum, închid paranteza. Diferendele dintre un roman și un vandal erau judecate potrivit normelor germanice. Sistemul de pedepse era un amestec de forme romane și vandale. amenzi, confiscarea averii, exilarea, în paranteză, în Sardinia, Corsica, Sicilia sau în deșertul african, închid paranteza. Adulterul bărbatului nu era niciodată sancționat. În schimb, femeia adulterină era expusă în nudă în public. În unele cazuri, decădea din situația juridică de persoană liberă și era obligată să se căsătorească cu un colon sărac. Între pedepsele corporale, prima era biciuirea, rezervată în sclavilor și catolicilor recalcitranți. O altă pedeapsă aplicată vandalilor care intrau într-o biserică catolică era rasul capului. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Peste opt secole, acest fel de pedeapsă va reapare în sudul Franței, aplicată fiind celor care asistau la unărit al albigenzilor eretici sau celor care stătuseră la o masă cu un eretic, sau celor care posedau o carte prohibită, în paranteză conform H. Schreiber, închid paranteza încheiat notă 1. Pentru delictele mai grave, felurite mutilări, tăierea nasului a urechilor, a mâinilor, a picioarelor, mulgerea limbii sau orbirea orori inspirate din procedura orientalilor, dar folosite în mod curent și în Bizanțul acelui timp, în paranteză și chiar până mult mai târziu închid paranteza. În sfârșit, pentru crima de înaltă trădare era prevăzută pedapsa capitală, prin spânzurare, decapitare, ardere de viu, înnecare sau aruncarea la fiare sălbatice. Prima lege scrisă a unui popor germanic a fost redactată de visigoți, în paranteză, către anii 470-480, Codul lui Euric, regele care își avea capitala la Toulouse. Importanța acestui cod, clar vizibilă din articolele care s-au păstrat, constă în faptul că arată pătrunderea masivă a dreptului roman în legile germanilor din perioada migrațiilor. Fenomenul se va confirma și la alte popoare germanice, dar goții au fost aceia care, venind de vreme în contact cu romanii din Tracia, au împrumutat elemente de drept nu numai de la aceștia, ci și din lumea elenistică. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Și dreptul canonic arian, în paranteză câteva articole din codul lui Euric, privesc și acest domeniu, închid paranteză, are un caracter romano-oriental, conform Mario Rufini, închiat notă 1 într cât codul lui Euric îi privea numai pe visigoții din Spania, în timp ce populația hispano-romană rămânea sub autoritatea legilor romane, regele Alaric II-lea al a hotărât adoptarea în 506 a unei culegeri de legi prevalente romane cunoscută sub titlul de Breviarul lui Alaric. Vezi notă 2, care a rămas în vigoare până în secolul XI și în Franța Meridională și în regiunile de sud ale Germaniei. Citesc notă 2. Cunoscut și sub alte nume, mai ales sub acela de Lex Romana Visigotorum, se scrie v i s i g o t o r u m În paranteză, pentru detalii, văd punct în volumul următor capitolul consacrat Spaniei Medievale. Închid paranteza, încheiat notă 2. Fragmente din breviarul lui Alaric există și în codurile date de alți regi visigoți, în paranteză Teudis, Leovigild, Sisebut, Recesvint, Recared, Închid paranteza, ultimii ajungând la o unificare a legislației vizigote și hispano-romane. Această legislație includea și urme din dreptul bizantinilor, care la acea dată ocupau o bună parte din peninsula iberică. Vizigoții sunt cei care ne-au lăsat o mai bogată documentație legislativă, acceptând în bună parte principiile legislative ale hispanoromanilor, care în cele din urmă îi vor absorbi. Vizigoții și-au păstrat în schimb cu hotărâre o serie de norme de drept cotumiar nescrise. Astfel sunt normele privind obligațiile și drepturile din cadrul vieții municipale, în paranteză, Fuieros, închid paranteza, dreptul familiei privind prevederile patrimoniale, consimțământul la căsătorie și altele. Tradițiile orale au stat și la baza legilor scrise ale regilor anglosaxoni, aceste legi scrise de către preoți creștini în limba anglosaxonă, dar cu alfabet latin, includ, desigur, și norme ulterioare referitoare la pretențiile, privilegiile și jurisdicția bisericii în anumite probleme. Însă, este evident că ele înregistrează în principal cutume ale acestor triburi germanice, reglementând în special dezbaterile în instanțele de judecată. Astfel, în legile regelui Saxon, INE din VESEX se scrie WESSEX, în paranteză, aproximativ 690, închid paranteza, citim. Ghilimele. Dacă un copil nu va fi botezat în răstim de 30 de zile de la naștere, părintele va plăti 30 de șilingi compensație. Dacă însă moare fără a fi botezat, el va plăti drept compensație tot ce posedă, închid ghilimele. Gilimele, Dacă un sclav lucrează, duminica din porunca stăpânului său va fi eliberat. Dacă însă un om liber lucrează în ziua aceea, fără porunca stăpânului său, va fi adus în sclavie. Închid ghilimele. Dacă cineva fură fără cunoștința soției și copiilor săi, va plăti o amendă de 60 de șilingi. Dacă însă fură cu știința întregii sale familii, vor fi aduși cu toții în sclavie. Închid ghilimele. Ghilimele. Dacă un hoț este prins asupra faptului, el va ispăși cu moartea sau viața îi va fi răscumpărată plătind vergeld. Închid ghilimele. Gilimele, Dacă cineva ucide un străin, în paranteză, deci nu un om din Vesex, nemic punct, nemic punct, o mare punct, de mare punct, închid paranteza, regele va primi două treimi din vergeld, iar fiul și rudele sale o treime. Închid ghilimele. Vezi notă 1. Citesc notă 1. La normanzi, vergeldul, obligator pentru o omucidere, era plătit în părți egale de ucigaș de rudele lui paterne și de cele materne. În paranteză, fiecare rudă de grad inferior plătea o jumătate din suma datorată de ruda sa de grad imediat superior. Închid paranteza. Prima țară scandinavă care a abolit prin decret regla, regal obligația rudelor la plata vergeldului a fost Danemarca. Încheiat notă 1. Pedepsile obișnuite în lumea anglosaxonă erau Amenda, biciuirea, aducerea în stare de sclavie și pedapsa capitală. Nu era prevăzută în niciunul din cazuri întemnițarea. Aspecte arhaice de drept cutumiar se întâlnesc și în lumea francilor la triburile salienilor. În forma sa cea mai veche, legea stalică, ne este cunoscută din redactarea dată de Clovis între anii 486-496. Cea mai recentă redactare datează din timpul lui Carol cel Mare și cuprinde 72 de articole, în paranteză ghilimele titluri, închid ghilimele, închid paranteza, de drept civil, de procedură și mai ales de drept penal. Printre aceste norme figurează și cea potrivit cărea femeia este exclusă de la dreptul de a moșteni pământuri. Din legea salică vor deriva legile, în paranteză fixate în scris în perioada cuprinsă între secolele 7-9, în paranteză, altor popoare germanice din centrul Europei, Ripuari, Turingii, unele triburi france, etc. În lumea celui mai puternic regat barbar al acelor timpuri din Occident, cel al ostrogoților din Italia, tendința dominantă a fost cea urmărită de regele Teoderic de a menține vechile instituții romane, inclusiv legile acestora, dar cele derivând nu din dreptul clasic roman, în paranteză codificat definitiv de Justinian) închid paranteza, ci din normele de drept elaborate în provinciile romane și dominând practica juridică din aceste provincii. Așa-numitul edict al lui Teoderic, vezi notă 1, nu este propriu-zis un cod de legi, ci așa cum spune și titlul, o culegere de dispoziții urmărind restabilirea autorității unor legi romane căzute în desuetudine. Edictul conține 154 de capitole privind dreptul public, dreptul penal și, într-o măsură mai mică, dreptul privat. Citesc notă 1 în care însă primele 120 de capitole sunt atribuite de mulți istorici recenți lui Odoacru în paranteză circa 434-493 închid paranteza încheiat notă 1 Iată câteva exemple Ghilimele Părinții care împing de foame își vând propriilor copii ca să aibă cu ce să hrăni să nu fie lipsiți de condiția lor de oameni liberi închid ghilimele în paranteză 94 paranteza. ghilimele Creditorul care acceptă cu titlul de gaj copii ai unor oameni liberi să fie trimis în surghiun. Închid ghilimele, în paranteză 95, închid paranteza. Ghilimele, e oprit ca servii sau liberții să depună în fața judecății ca martori ai stăpânilor lor, cei ce vor fi prinși că săvârșesc această faptă, vor trebui să moară de spadă. Închid ghilimele, în paranteză 48, închid paranteza. Ghilimele. Bărbații adulteri și femeile adultere, a căror vinovăție este dovedită la judecată, să fie pedepsiți cu moartea, cel care a fost unealta acelui delict sau cel care a avut cunoștință despre adulter, să fie pedepsit în același fel. Închid ghilimele, în paranteză 38, închid paranteza. Ghilimele. Cine dă adăpost pentru a se comite adulterul, precum și cel care convinge o femeie să săvârșească acest delict, să fie pedepsit cu moartea. Închid kilimele, în paranteză 39, închid paranteza. Asupra legislației Longobarzilor ne informează amplu cele 388 de capitole ale edictului lui Rotarii, se scrie R -O -T -H -R I din 643. În pofida titlului de asta dată este vorba de un adevărat cod de legi, iar nu de un edict. Regele Longobard Rotarii ține să reafirme în acest cod autoritatea poporului învingător și prin consemnarea înscris a vechilor sale cutume păstrate până la această dată numai pe cale orală. În paranteză, dar încredințând redactarea lor unor scribi, probabil romani, aceștia au strecurat și unele elemente de drept roman, închid paranteza. După cum se menționează în încheiere, edictul a fost promulgat, ghilimele, cu consimțământul principalilor demnitari și al întregii glorioase armate, închid potrivit străvechiului obicei germanic de a supune o hotărâre importantă întregii adunări a războinicilor. Edictul lui Rotari conține norme privind dreptul penal, în paranteză, cap punct, 1 liniuță 152, închid paranteza, dreptul familiei și moștenirile, în paranteză 153-226, închid paranteza, și drepturile asupra bunurilor și obligațiilor, în paranteză 227-359, închid paranteza, restul cuprinde prescripții de procedură judiciară. Se pare că legea longobardă avea autoritate numai în materie penală. În materie de drept privat, longobarzii recunoșteau și legea romană. Vechile tradiții și credințe religioase germanice se amestecă aici cu concepții mai noi. De pildă, legea îl condamnă pe cel ce crede în vrăjitoare, dar și pe războinicul care mai poartă asupra sa talismane sau ierburi aducătoare de rău. În paranteză, capitolul 179 închid paranteza. Un progres remarcabil marchează acest edict înlocuind ordaliile cu duielul judiciar, când disputa s-a evit între oameni liberi sau cu ghilimele mărturie sub jurământ, închid ghilimele, când e vorba de alte categorii sociale sau prin înlocuirea ghilimele răzbunării sângelui, închid ghilimele, cu plata unei despăgubiri în bani, în paranteză verghel, închid paranteza, al cărei quantum este stabilit în funcție de calitatea persoanei lezate. Astfel, pentru uciderea unui țăran liber, Vergeldul era 200 de soliți de aur, pentru un om semiliber 60, pentru un serb de casă 50, pentru un porcar 50, dacă avea mai multe de două ajutoare sau 25, dacă n-avea decât unul sau niciunul, pentru un păstor de capre sau de oi 20, iar pentru un ajutor al său 12. După ce îi se plătea despăgubirea, partea lezată trebuia să depună jurământ că nu va mai recurge la gilimele, răzbunarea sângelui închid ghilimele. Dacă totuși se răzbuna ucigând, trebuia să plătească familiei, în paranteză sau stăpânului, închid paranteza, celui ucis dublul vergheldului, stabilit pentru un omor, în paranteză capitolul 143, închid paranteza. O tabelă foarte minuțioasă stabilea despăgubirile cuvenite pentru orice fel de mutilări. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Nu numai provocarea unei anumite răni, în paranteză, la cap, la față, la brat, etc., închid paranteza, era cu o precizie prevăzută în acest tabel, ci până și mutilările fiecărui deget de la picior. Vergheldul era stabilit ca totdeauna după calitatea persoanei. Mutilarea degetului mare, 16 solizi de aur pentru un războinic, patru pentru un om liber, 2 pentru un serv a degetului al doilea, 6,2 respectiv un solid a degetului al treilea, 3,2 sau un solid, etc. Pentru a nu ne face o idee de valoarea unui solid, iată câteva evaluări. O prăjină de pământ cu câțiva măslin, 8 solizi. 2 cai, 50 de solizi. O casă, 18. O sclavă, împreună cu copilul ei, 21 de solizi. În paranteză, conform Enrico Mafețoni, se scrie m a f, -f e z z o n i Închid paranteza, încheiat, notă 1. Pedepsa cu moartea era prevăzută pentru uneltire contra vieții regelui, provocare de răzbrătire în armată, dezertare de pe câmpul de luptă, introducerea unui dușman în țară, uciderea stăpânului de către un serv al său, acordarea de ajutor unui condamnat la moarte, uciderea soțului de către soția sa, precum și pentru adulter. Falsificatorii de monede erau pedepsiți cu tăierea mâinii, în paranteză, capitolul 242, pedepsă necunoscută de alte legislații vechi germanice, închid paranteza. Regii care i-au urmat lui Rotarii au amplificat acest edict, îndeoseb Lutprand care i-a adăugat 153 de capitole noi, ghilimele atenuând în diferite puncte părțile prea severe, înlocuind pedepsa cu moartea prin întemnițare în închisori subterane, însemnare cu fierul roșu, biciuire și alte pedepse mai mici, închid ghilimele, în paranteză, fui de punct, roncoroni, închid paranteza. Paranteză, (printre altele Liutprand a fost primul rege longobard care a dat o valoare legislativă decretelor conciliare și papale în care se observă o influență puternică a dreptului roman) închid paranteza Legile longobarde au fost pozitiv apreciate de istorici Montesquieu se scrie M O N T S Q U E U chiar le au elogiat ghilimele dreptul longobard a supraviețuit timp îndelungat și după renașterea dreptului roman în secolul XII. Aplicarea lui este atestată în Italia septentrională până în secolul 15, iar în Italia meridională până la sfârșitul secolului al 17 lea În paranteză, râmare punct Romeo, punct Talamo, închid paranteza. La vichinci, legile care reglementau raporturile sociale variau de la un sing la altul, dar chiar în primele culegeri de texte juridice, copiate începând din secolul XII și adoptate numai decât în Islanda, se observă o oarecare tendință de limitare progresivă a drepturilor individuale în beneficiul monarhiei, în paranteză, care în curând va deveni ereditară, închid paranteza. Povestirile islandeze Sagur, în paranteză Sing, Saga, închid paranteza, descriu amănunțit diferite cazuri judecate în secolul X, inclusiv procedura urmată. La început, cauzele erau judecate de singul local, apoi cauzele erau judecate în apel de adunările regionale. Nu existau ghilimele avocați închid ghilimele. Reclamantul încredința expunerea cauzei sale unui prieten mai priceput între ale legilor. După pronunțarea sentinței de condamnare, aplicarea ei îi revenea reclamantului, fapt imposibil în practică dacă cel condamnat era mai puternic. De cele mai multe ori, pedeapsa pronunțată lua aspectul unei reparații pentru daunele cauzate, chiar în cazul unui omor, căci victima era considerată ca reprezentând o pierdere materială suferită de întreaga comunitate. Cu timpul, puterea personală a regelui va ajunge să se substituie autorității colective a unui sting. A fost și aceasta una din cauzele care au dus la destrămarea democrației patriarhale. Pedeapsa cea mai gravă era surghiunirea. Bunurile condamnatului puteau fi atunci confiscate de oricine. Adeseori celui surghiunit nu îi rămânea ceva decât să caute aventura în ținuturi îndepărtate și nu puține au fost cazurile când descoperirea și colonizarea unor ținuturi s-a datorat unui surghiunit însoțit de ceata sa, în paranteză hird, închid paranteza. Interesant de remarcat este și faptul că, mult timp, legile vikingilor n-au cunoscut pedepsele corporale. Tortura și mutilările n-au apărut în lumea scandinavă decât târziu în timpul evului mediu creștin și întrucât va ca un rezultat al raporturilor acestei lumi nordice cu Bizanțul și cu Occidentul Europei. Figură pagina 143. Reprezintă o poză. Introducere la Lex Romana Visigotorum cu portretul legislatorului, regele Alaric, secolul 8. Știți, Bibliotec, se scrie S-T-I-F-T-S-B-I-B-L-I-O-T-F-E-K-A. i o t e k a gal se scrie g -a l l în paranteză, Elveția, închid paranteza, încheiat figură. Figură, pagina 147. Reprezintă tronul de bronz zis al regelui merovingian Dagobert un t I, în paranteză, secolul 7 închid paranteza. Muzeul Louvre se scrie lui Ouvrâie, Paris. Încheiat figură. Organizarea militară Vechii germani i-au impresionat pe romani ca războinici, în mai mare măsură decât Galii, care, ghilimele, nu se mai compară nici ei înșiși cu germanii în ce privește vitejia, închid ghilimele, scria Cezar. La acea dată, când nu exista nicio deosebire între condiția de războinic, toți bărbații mergeau la luptă, nu încadrați într-o armată organizată, unitară și disciplinată, ci în bande constituite din toți membrii bărbați ai unei familii mari sau a unui grup de familii. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Ghilimele. Puncte-puncte. Ceea ce este cel mai mare imbol de la vitejie, ființele cele mai dragi lor chiar stau în apropiere, de unde se aud urletele femeilor și țipetele copiilor.